الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وفاضل عز الله سبحانه وتعالى لقد توفيق ياکی تمكوتana tena katika viwanja hivi pemaa hadhi sheikh alislam ibn taimiyah lilhalaqat alilmiyah katika mwaka mwingine 1447 hijiria hijiria Jambo la kwanza tunawakaribisha wanafunzi wote waliokuja kutafuta ilmu natunwaambia marhabana biwasiyati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nahili kwa kuifanyia kazi hadithi mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iliyosimuliwa kutoka kwake na sahaba abu sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala anhu sahaba abu sa'id al-khudri رضي الله عنه وعن تسلم دي يقول ان صلى الله عليه وسلم اليوامبياء سياتيكم اقوام يطلبون العلم فاذا رايتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واقنوهم اليسما كما متى صلى الله عليه وسلم يسمع واا watawajieni watu hali yakuwa wanatafuta ilmu Watakuja kwenu watu watu hao dhamira yao ni kutafuta ilmu mkiwaona waambieni karibuni kwenye usia wa mtume Muhammad sallallahu au karibuni kushikamana na usia wa mtume sallallahu lakini pia waelimisheni waqnuhum wafundisheni waelimisheni dini na watu waliuliza nini maana aqnuhum kwa tafsiri huwa aqnuhum maana yake m'alimuh wafundisheni kwa hiyo kuifanyia kazi hadithi hii ambayo imetajwa na baadhi ashabi sunan لني حديثي صحيحي ونوزوني وحديثي ومسيهيشا تنواambia مرحبا بوسية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكua jambo linotumsanya hapa ni ibada ndalo ni jambo la utafutaji wa ilmu yakuwato liya kuapa miongozo kunikundea ibada hii kubwa ibadatul azima ibada ambayo ina sharaf sharaful azim ibada ambayo ndani yake ina rifa ina utukufu kutukuzwa daraja fi dunya wal akhirah na kuwa watu wake ni watu watukufu isiwezekana kulinganishwa na wengine wowote kwa hiyo lazima tupiane miongozo kwenye jambo hili kwa hiyo Allah, kama ile kawaida yetu ilivyo tunapokuwa mwanzoni wa masomo tunatoa miongozo mara nyingine tunatoa miongozo kwa muda mrefu tukiyasisitizia baadhi ya mambo mambo muhimu sana lakini pingine ule wakati wa mwanzo kuyasikiliza ule umuhimu wake hatuoni mara nyingi inatukia namna hiyo jambo likishakazana kisawa sawa ukapita muda fulani ukikumbushia kidogo tu yale tuliyozungumza mwanzo ndipo utakapoona umuhimu wake cosiri rise inazokuja kitoa kwa watu kwamba hizi zingirudiwa rudiwa tena kwa nini mauhu, kama hizi zisitiliwe mkazo tena kwa sababu ukiingia kwenye lile jambo na ukawa unalibashiri zote moja kwa moja ndio utaona ile miongozo inayotolewa nafasi yake yiko kwenye kiasi ina umuhimu wa kiasi ya. tumekuja hapa wengi wetu tuliokuepo katika kipindi kilichopita tumerudi tena lakini pia kuna wageni waliokuja hapa kwenye mwaka huu wamesoma kabla ya mambo yote mtana si kwanza mfuate utaratibu hii mahadiji chuo ina utaratibu wake uliowekwa hapa na uongozi kwa hiyo huu utaratibu huu ufuateni na utatusaidia sisi tukiacha kufuata utaratibu mambo yatakona vibaya vibaya kwa kitu cha kwanza kwa wewe uliyokuja kwa ajili ya kutafuta elimu fuata utaratibu. Waulize wajuao wa kuelekeze utaratibu utaupata wapi ili ufuate. Halafu mambo mengine ndiyo yaendelee. Jambo jingine ambalo pia nitolea maelekezo ni kuhusu ratiba zetu sisi, za masomo sisi ratiba za aina mbili kuna ratiba zinazomusu kila mwanafunzi yei yeye mwenyewe kwa dhati yake kwa mujibu wa usahili aliofanyiwa kwamba wewe utasoma mahali fulani kwa mwalimu fulani au wewe utasoma mustawa fulani au kwa mujibu wa faulu yako wa mwaka uliopita wewe unatakiwa uende kwenye mustawa fulani kuna utaratibu huo lakini pia kuna utaratibu wa darasa za wote darasa za wote Hizi sio sibagui sasa wale wanafunzi waliosailiwa wakasajiliwa kasajiliwa kwa mfumo Na watu wote kama darasa hizi zinazofanyika wakati huu sasa darasa hizi zina utaratibu wake pia ambapo kidogo kuna na utaratibu kwa darasa nyingine kuna vitabu tofauti na darasa nyingine kwa zote hizi ndio zile tuliofunuuzi ili mwe katika hali ya, ya kujitambua mwe katika muangaza kwamba uko hapa wajua unakfanya hiki natakiwa nifanye hiki nahiki, na hiki taratibu wangu huko hivi na lile alhamdu matangazo mengi ya nyu lauha pale taratibu mwingi huko pale wa kimasomo wanafunzi unatakiwa wa utaratibu. taratibu ndao nitakuwa nimeeleweka mpaka hapo. Sasa kwa kwanza na hili la kwanza hili la kutoa muongozo kusabiria nitazungumza kwa ufupi. Alafuliyeje kwenye utaratibu wa somo yetu sasa. Ni jambo la kwanza nitakaloahusia baada ya kuomba fateni utaratibu jambo linalofuata kama tunakubaliana kuwa tuko katika ibada basi ibada hii itahitaji nia njema jambo hili watakiwa ulifanye wewe lillahi lengo malengo yako na madhumuni na makusudio ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuitafuta akhira kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zaaki kwa tunahitaji tuwe na ikhlas leo fupi tuweze kulifupisha ikhlas mtu anaweza kuja hapa kwa moyo safi kabisa kwa lengo la kutafuta ilmu alhamdulillah jambo hili ni jambo jema na fadhila yake ni kubwa dumu nalo hiyo hiyo nia na hayo malengo yasigeuke baki hapo hapo utafaulu na nia yako hiyo ni njema mwingine anaweza kaja na nia hii pamoja na jingine Ishinde hiyo nyingine lengana na hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ili upate thawabu kamili Mwingine anaweza kuja kwa kuwa kalazimishwa lakini hataki Lakini kwa ajili ya kuwaridhisha wazazi kuwaridhisha wazee wa msikiti nkale tuna msikiti kuwaridhisha wazee wa mtaa wake au kijiji chake kwa kuwa wamemtuma lakini hataki yeye au kwa kuwa ameahidiwa baadhi ya mambo ya kidunia kwamba ukienda kusoma mwaka mmoja au miaka miwili tutakuozesha tutakilazimwa uende kusome baada ya Sheikh pongwe au ukisoma kule mwaka mmoja au miaka miwili tutakupa kazi tutakupa hiki kwa vitu katika vitu vya kimwengu kwa kutekeleza ahadi ile au kutekeleza ili atimizie ahadi hiyo ndio amekuja hapa lakini siri lillah rabbil alamin kama yuko mwenye niya yoyote katika niya hizi tulizitaja ambazo siri lillah rabbil alamin basi apambane kwenye kuifuta hiyo kwa sababu atapata taabu na kufadhaabu hapati na akhiratu yako afi Na ilmu ni ibada adhima la yuadiluha shay'un lakini اذا صحت النيه in sahat an niyya witha sahat an e ambacho hakilingani na ibada nyingine yoyote lakini niya ikiwa njema na maulama wakubwa kabisa walikuwa wapambano wa jambo hili kuhakikisha kwamba nia zao zinakuwa njema ili mafanikio kwa sababu wanafahamu kuwa baraka ya ilmu fadhila za ilmu faida za ilmu na yale yote waliohidhiwa watu wa ilmu wanajua kwamba hayapatikani isipokuwa kwa haya nia njema kama nia ya yako haikuwa njema basi usijihisabu miongoni mwa wale watu wa ilmu wala usitarajie kuyapata yale walioahidiwa watu wa ilmu kwa sababu wewe usigifika hao watu wema wale utangulia walipofahamu ile ikawa wanapambana na nia zao mpokewa mmoja akisema ma la tashi'an ashadd alaya min niyyati sijawahi kupambana na kitu kigumu juu yangu kuliko nia ya yangu kwa sababu shaitani alipojua fadhila za ilmu kuwa fadhila hizi zimeunganishwa na nia njema kwa ni ibada kwanza anaanza kukuzuia huko huko usingie katika jambo la ilmu akishindwa atakuachia uingie lakini atakutoa katika upande wa nia akoharibie akutie tashwishi badala aku ya kuwa nani njema nia yako inakuwa mbaya na malengo yako ni mabaya na hivi ndivyo walivotoa ahadi mbele za Allah Subhanahu wa ta'ala aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal kwa sababu ya vile ulivyonipoteza mimi na mimi nitawakalia wao katika njia yako iliyonyooka kule katika al-Isra baada ya kukataa kumsujudia Adam Allah Subhanahu wa ta'ala akamfukuza huko alikokuwa katika mahali kutukufu akamweka katika viumbe duni kabisa katolewa alichukua ahadi tena kwa kuomba dua ahadi madhubuti kabisa وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا أَكَسَمَجَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء اموفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم wama yaadumush shaitaan illa ghurura kumbukeni tulipowaambia malaika tulipowaambia malaika ni adam wote wakamsujudia isipokuwa ibilisi alisema je watakani msijudie kiumbe uliyemuumba kutokana udongo a liman khalakta tina kisha akaongeza ujehuri asasema hebu nipi habari kama ya rabbi kama wewe utanipa umri utanipa muda ukanichelewesha mpaka nikaishi mbadala ya jamaa wallahi nitakiangamiza kizazi chake la ahtani kanna dhurriyatu nitakiangamiza kizazi chake kuliye anasema la gwayna Fabima aghawitani kwa sababu hevi leo lilipoteza alisema kule kwa mneni nitawaangamiza nitawapoteza huko sasa kwa sababu upotevu ni maangamivu isipokuwa uchache tu ndio lekeo Allah subhanahu wa ta'ala akamfukuza akamwambia ondoka ala nenda zako kama nitabia kaminhum yoyote kufuata wa katika wao fa inna jahannama jazaukum jazaa'un mufir moto wa jahannam Ndiyo malipo yenu nyinyi wewe na hao wafuasi wako na hayo ni malipo yenye kutimizo itakuwa imetimia kamili kwa hakuna shaka ndani yake aljazaa min jinsi alamal kwa hiyo wewe watie kwenye ujinga Wastafziz man istata'a minhum bisautik sautik watie kwenye ujinga katika hao viumbe unao waweza fanya juhudi yako utakayeweza utie ujinga. kwa sababu ujinga ni kitu kibaya sana sasa watie ujingani unaowaweza kwa sauti zako za kama vile mziki waajliba alaye bikhairik na wakokote wao kwa jeshi lako la wapanda farasi kwa sababu shaitani ana jeshi kubwa jeshi lake le mashayatin sheyatinu linsi waljin mashetani katika watu na majini ana majeshi yanayomsaidia kuangamiza watu kwa kuwatia kwenye upotevu sasa wewe wa kokote wa ajliba wakokote wao kwa jeshi lako na la wapanda farasi warajilik na wakokote pia na jeshi lako na la waendao kwa miguu Washarikuhum sharekuhum fil amwal wal aulad na nao katika mali za haramu na watoto wazina zina Waidhuhum na waahidi wa'idi wa ahadi hakuna anachokiahidi shaytan ila ni hada ni uongo mtupu utakuaahidi hili na lile atakutia wasiwasi akutoeje kwenye jambo la maana akupeleke kwenye jambo jingine alakalo ili uliye na maana sana halafu baadaye waona kumekomea ni tu la kawaida kuna mambo mengi ya maana yamekupita kwa sababu ya wasiwasi wasi wake watu wangapi waliingia katika za utafutaji wa ilmu ya dini lakini kwa ushawishi wa shetani wakaacha waka kimbilia kwenye maisha wakaonyeshwa njia za kupata darahi na danar kwamba ukifanya hivi utafanikiwa utakuwa kadha wa kadha kadha na kadha na uki kusoma utasoma mpaka lini alafu ukisha utapata nini wesi utakuwa utakuwaustaadi tu utakuwa maalim na katika dunia hii watu duni kabisa ni wale waliosoma dini hawana vipato hawana maisha maisha yao magumu wala hiki na hiki hawana mbele hawana nyuma ana sura za watu waliofeli mathalan katika jambo la dini hawakupata heshima na dini kwa sababu kihakika sasa ukiwa katika ilmu kikweli kabisa na wewe ukawa ni mtu wa ilmu unaishi kwenye rifa, sio kwenye dhila kwenye heshima unaishi izatu nnafsi ambayo tukisema izatu nnafsi si mali kwa hiyo na heshima na raha uno ufalme kwa sababu ya ilmu sasa kuna watu wamefeli katika hili kwa hiyo shetani akuletia wale waliufeli sasa yes, katika jambo la ilmu ndio uwe mfano kwako angalia fulani angalia fulani hata kutajia watu fulani na fulani ambao wamefano ya, ya wanaozuoni waliofanikiwa kwa sababu ya fuata njia ya ilmu pia atakupigia mifano ya waliufeli na kule katika jambo la dunia hakuonyeshi wale waliofeli ambao ni wengi kabisa wameytafuta maisha waka feli maisha waka feli wale waliofanikiwa katika jambo la kilimwengu Na na mali walizonazo Fulani alikwenda kunye migodi ya madini kapata hiki wale wale na madini, kapata hiki lakini hakuonyeshi wale waliokwenda waka feli waka na maisha ambayo ni kundi kubwa kabisa wale katika mambo ya biashara mbalimbali atakuoonyesha wale walio wachache waliofanikiwa katika mambo ya maisha. Hakuonyeshi wale wengi waliofeli katika maisha ambao wanaishi kwenye maisha duni. Sasa shaytani yeye huwa analizaini jambo. Akalipamba jambo baya mpaka ulione zuri na lile zuri mpaka ulione baya. Wa ajli ba'alehim bi Washarikuhum sharekuhum fil amwal wal aulad wa'iduhum sheitani isipokuwa jambo la hada ndio kaida yake kwa hiyo nataka kusema kwa ukishaingia kwenye jambo hili la dini na usomaji wa dini basi ujue uko katika mapambano na shaitani na sheitani sio kaona kwamba lazima jiibilisi lenyewe lije ulione kwenye ndoto au uso kwa macho ulikwambie kadha wakadha sheitani anaweza kukujia akaonekane ni mtu mstaarabu mtu mwenye maneno mazuri mwenye hikima na busara lakini ni mtumishi wa shetani anataka kukutoa katika njia ya sawa yoyote aliyekupa ushawishi anaikushawishi kuacha jambo zuri kwa kwenye jambo baya huyo ni katika ndugu zake shetani na marafiki zake hata kama amevaa kilemba kizuri cha aina gani, kanzu na joho nzuri da na gani, anukia uturi wa kiasi gani. Huyo ni katika ikhwano al Ndugu zake na rafiki zake shaitani atakukutoa katika njia. Yoyote huyo anamtumikia shaitani, anajua au hajua. Yoyote anakuhimiza kwenye jambo baya. Yoyote anayekushawishi kutoa kwenye jambo la khairi wewe utasoma dini mpaka lini? Kwa nini usiende huko katafuta maisha? Je, wewe ukisoma dini sitahitaji kuja kuoa wewe? Utapata wapi pesa? Hayo ushajua utapata nini? Na wewe kiangalie kwa ile akili ya yako ya kijinga, Kwa uko hujafahamu bado hujapata ladha ya elimu, hujajua lengo la elimu wababaika. Unaona ni kweli. Utakuwaaje sasa? alafu onyesha mifano ya maustadhi au watu wanaoitwa maustadhi lakini waliofeli katika jambo la elimu na maisha hawakupata izza ile ya elimu wakajadalilisha mtu kasoma dini lakini bado akawa ile izza na hishma ya ilmu haiko ame feli ndio nakutojia mifano hiyo angalia huyu angalia huyu angalia huyu angalia huyu huku kwenye kutafuta dunia nakuonyesha wale top ten katika nchi wale fulani alifanikiwa kiasi hiki fulani ana utajiri kwa kasi hiki wale juu kabisa katika kumi bora kabisa wao wale wale watu waliofeli hata kwenye familia yako onyeshe baba yako waliofeli katika maisha miaka yote miaka 60 maisha hakupata kuna haiwezekani watu wangapi baba zao ni mafakiri wajomba zao ni mafakiri Hawa na maisha hii katika familia ngapi ni familia za kimaskini? Kwenye familia yenu ninyi mko watu wangapi? Baba yako na ndugu zake, Ami zake na wajomba zake, mashangazi zake na mahalatizo wake. Mama yako na wajomba zake na maami zake, hivyo wale watu kaka zako wewe na familia zao watu wangapi katika familia yenu Na wangapi walifanikiwa kwenye maisha? kwa sababu hawakusoma dini wakaingia kwenye mambo mingine, sasa wamefanikiwa Ni wangapi? Shetani wote hakuonyesha, atakonyesha mtu mbali yasikuhusu. Kusikio yote kwa nje. Mtu mbali kabisa. Mfeli fulani, ile fulani, sasa wao waona wale, Wa waona wale. Ah, kweli bwana. Kama nikiitoka hapa, nikienda kufanya hivi nitafanikiwa. Nikisema maneno haya haina maana kwamba Hakuna mafungamano baina ya kusoma elimu na kutafuta riziki. Kwamba mtu akisoma elimu atakaa msikitini tu basi hakuna kutafuta rizki. la. Lakini iza kwanza hakuna mafungamano baina ya kusoma na riziki. Dunia nzima inajua hivyo. Kwamba hakuna mafungamano yoyote baina ya kuwa huyu ni msomi na huyu kuwa tajiri. Ni vitu vipo mafungamano yoyote ndio maana utaona masomi wengi wao We fuatilima profesa wakubwa wakubwa wengine maprofesa katika mambo ya uchumi wanaajiriwa na watu ambao hawakusoma ili waandikie mikataba yao wawatengenezee strategic plan zao wawatengenezee kadha ndio apewe sasa hivi mzee tukupengapi gapi ah, mzee huyu mzee anaiambia mzee darasa la saba au tu au hakusoma kabisa fikirie tu bwana. Profesa tuko pengapi bwana? Niani profesa Bingo kabisa. Ko hakuna mafungamano Hakuna mafungamano baina ya kipato au baina ya riziki ya mtu na kusoma Ni vitu viwili tofauti. Mtu kuwa na ilmu na maarifa katika mambo yake ya kidunia na akhera ni jambo lisilo lisilo na budi kikio tufahamu dunia yetu tusome tuangalia. lakini kumjua mula wako kumjua mtume wako na kuijua dini yako na namna ya kuyatekeleza yale yaliyolazimwa juu yako ni jambo la wajibu na ni faradhi aini juu yako ukitaka kuwa mfanyabiashara basi ni faradhi aini juu yako kuijua biashara kwa kuisoma sasa sisi kwa uwefuti leo nao isoma biashara kwa misingi ya kidunia dunia masomo ya kilimwengu ya yakufundishe namna ya kutafuta mtaji namna ya kuwekeza katika mali uliyonayo na namna ya kuikuza mali ile na namna ya kuilinda namna ya kutafuta wateja customers na mambo kama hayo vipi utatangaza biashara yako kampuni yako na mambo yako utaikuza kwa kiasi gani utalinda kiasi gani rasilimali zako vipi utapata pesa zaidi na zaidi utaikuza vipi brand yako sasomeno mambo kama hayo kila siku kuna namna mpya kila siku kuna namna mpya ya kuweza kuendelea kupambana na changamoto za mambo ya kibiashara na mambo ya kazi lakini tusahau kwamba kuna upande mwingine wa, wa biashara katika upande wa dini kwamba we unatakiwa kama mfanyabiashara watakiwa uangalie sheria yenu yako ya kuelekeza vipi kwenye muundo wa biashara unaoifanya hapo ndipo unapofeli nisiende mbali kwenye jambo hilo mimi nirudi katika ikhlas ndio mazungumzo yangu ya leo kwamba ili tufanikiwe sisi katika jambo letu hili la ilmu ni lazima nia zetu ziwe safi kabisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hasa wakati wa mwanzo wa kuitafuta elimu watu wengi wanaweza kuingia hapo kwenye kusoma wakaingia kwenye madaris kwenye vyuo wakasoma elimu ya dini bali wengi waliingia walikwenda madrasa walipelekwa na wazazi wao au walezi wao au walikwenda wao wenyewe kwa kufuata mkumbo wa nafunzi wenzao au marafiki zao wakaingia katika madaris kwenye vyuo vya kidini hasa kwenye miji ambayo Uislamu uh, kuislamu una nguvu au uislamu wako wengi hasa katika miji hiyo watoto kwenda madarisana kusoma kilikuwa ni kitu cha kawaida mpaka sasa ni kitu cha kawaida ni utaratibu utaona wengi waliingia huko madrasa lakini ukiuliza wamefanikiwa kwa kiasi gani jambo la elimu ni mtihani au watu wengi wamesoma vingine wakaendelea wakaendelea wakafika mbali lakini ile elimu haikuapa tarifa yani utukufu haikuwapa heshima haikuapa izza jambo bali Allah subhanahu wa ta'ala ameliahidi kwao lakini ukimtazama hasa kuna mambo ya ndani ya mtu baina yake na mula wake mtu huyo aliyakosea na kubwa zaidi ni ikhlas Allah akaondosha baraka yake kwenye ilmu aliyoisoma pinga kai kwa miaka mingi elimu mtafuta kwa miaka mingi lakini haiku ni mtihani mzito sana kwa hiyo kuna husuma au hasama baina yako wewe na mula wako wewe huko sawa na mula wako libarti yako sio nzuri hukua mkweli kwa mula wako katika jambo hili au mpaka sasa huna ukweli huo hii ni hasara sasa katika hili afadhali ni ni hasara tu hukupata elimu hapa duniani alafu yameisha kwa hilo pia utakwenda kuulizwa siku ya kiyama na utaadhibiwa sana ya sallallahu alaihi wasallam Kwa hiyo tuna kila sababu ya sisi kuchotengeneza nia zetu ili Allah Subhanahu wa ta'ala atubariki katika ibada yetu hii kubwa kabisa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yeye ni tafsiri maana ikhlasi katika utafutaji wa ilmu kwa ilm, tafsiri nzuri kabisa ambayo sisi tukikubali tukijifanyia kazi basi jambo hili ah uh, athari kubwa sana